اللهم صل وسلم وَمَنْ دَعَى بِدَعْوَاتِهِ إِلَيُمْ نِدِّينِ قَالَ رَبِي شُرَحْ لِي صَبْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحَدُلُ أُخْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَرُ قَوْلِي رَبِي يَسِرُ وَلَا تُعَسِرِي يَكَرِي Jadi, pertamanya, syukur kepada Allah SWT atas kesempatan masa dan waktu dapat kita sama-sama berkumpul pada tengah hari ini jadi sebagaimana yang telah pun kita mulakan sebelum ini, kita sedang membaca sebuah kitab dalam perihal hukum halal dan haram dalam fiqah di dalam persoalan semasa kehidupan kita dan eh, saya pun dah tak berapa ingat sebenarnya kita betul ke mana. So walaupun bagaimanapun tak salahnya kita dalam membincangkan persoalan hukum di dalam rumah ya. So antara yang kita telah bincangkan tentang besarnya rumah boleh tak boleh uh, Kalau kita nak membina sebuah rumah yang besar adakah niat itu salah maka jawapannya tidak Selagi mana tidak mendatangkan rasa takabur dengan ujub dan riah yeah. Kemudian yang seterusnya beberapa prinsip Islam di dalam rumah dan pemakaian yang pertamanya apa-apa jua tanda yang boleh membawa kepada seseorang itu berasa bongkar Dengan ada memakai pakaian yang mungkin begitu mahal ya. Maka semuanya adalah termasuk daripada kalangan yang boleh dikatakan diharamkan ya. Yang paling sekali memang konfirm diharamkan adalah uh, penama tu Kita telah bincangkan yang pertama Iaitulah bagi orang lelaki sutra dan juga emas Dan uh, bagi orang perempuan uh, Tidaklah diharamkan kedua-duanya itu bagaimanapun Bagi orang lelaki kedua-duanya diharamkan Kemudian uh, Kita juga dah masuk kepada Bagaimana juga emas dan perak Juga diharamkan bagi orang lelaki Dan perempuan Sekiranya digunakan sebagai barang-barang Uh, kegunaan asasi di rumah Sumpah mempinggan mangkuk dan terlebih kaya Maka digunakan daripada mas Pun tak juga dibenarkan Kita dah bincangkan seberingkas Maka pada hari ini saya kira Kita akan masuk kepada Disiplin Islam yang seterusnya Iaitulah pandangan Islam Tentang patung Saya eh. rasa-rasa belum masuk yeah. Tentang patung Tentang eh. Baik, jadi yang pertama sekali Disiplin asal Jadi saya sebut disiplin asal Maka dalam Islam dia ada hukum yang uh, Asal Kemudian dia ada hukum-hukum yang boleh berubah Sekiranya mengikut mengikut keadaan Mengikut keperluan Yang mana bagaimanapun nak bagi dia berubah tu Dia ada disiplin dia juga Dia ada kaedah dia Maka tidak bolehlah semua orang boleh menentukan Dah berubah, belum berubah Bukan, tapi mestilah orang yang ada asas dan basic dan faham tentang kaedah-kaedah perubahan itu walaupun bagaimanapun kita nak masuk teruskan ni hukum asal bagi patung ya, iaitulah disebutkan oleh Nabi SAW, patung yang dimuliakan, ya, itu maksudnya patung yang dimuliakan adalah innal malaikah la tadhul baitan fihitamatilun awtawasawirun iaitulah hadis yang dirayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ertinya Sesungguhnya malaikat tidak masuk dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada patung-patung yang dimuliakan terutamanya. Justru bila mana Nabi SAW berkata syaitan, apa, malaikat tidak masuk maka syaitan tidak masuk ya. Dan bila mana syaitan tidak masuk uh, maka kita nak ceritakan juga para ulama dia menguraikan hadis ini. Apabila sesuatu Islam masuk, malaikat tak masuk, maka ia memberi erti menyimpan patung-patung yang dimuliakan seumpama ini adalah diharamkan. Kan? Yang mana uh, mereka menambah lagi bi annam muttakhidaha qad tashabbaha bil kufar. Kerana orang yang menyimpan ini itu mungkin mereka ini boleh dianggap menyerupai orang-orang kafir kan? yang mana mereka mengambil patung-patung ini diletakkan di rumah mereka dan kemudian dimuliakan. Ya, Yang menekat tidak mau masuk ke dalam rumah Orang yang mempunyai patung Kerana bencinya kepada Sifat pengagungan Selain daripada Allah Subhanahu Taala. Baik, dan juga disebut dalam Sebuah hadis lagi Inna min asyad dan nas azab Manusia yang paling kena teruk Azab pada hari kiamat adalah orang Yang membuat patung seumpama ini Baik, habis Itulah dia dalil-dalil Antara yang diberikan Termasuk satu lagi dalil manzara suratan kulfa yawm al-qiyamah ayya tukhafiha ruh wa laysa binafikhin fiha abada. hadis bukhari artinya sesiapa yang membuat patung-patung ini maka di hari kiamat dia akan dipertanggungjawabkan untuk meniupkan roh ke dalam patung ciptaannya itu dan tidak akan sekali-kali mereka itu mampu untuk memberikan roh kepada patung ciptaan mereka ha? Daripada hadis-hadis ini Jelas kepada kita bahawa membuat patung Dan menyimpan patung Dan membeli patung di dalam rumah Dan dipemuliakan adalah Diharamkan sama sekali Adapun kalau ditanya Selain daripada hadis tadi Kenapa agaknya dari sudut logik akal Islam mengharamkan Jawapannya satu Kerana Islam sangat sensitif Dalam menjaga kepercayaan Dan akidah seseorang Pengenutnya umatnya ya? justru apa-apa saja yang dikenal pasti sangat mudah untuk menyelewengkan kepercayaan dan boleh membawa kepada syirik dengan segera Islam akan tutup jalan dia, walaupun belum pasti jalan itu uh, 100% bawa kepada syirik tapi bila mana ada saja persentagenya, kebiasaannya tinggi untuk bawa kepada sesat maka diharamkan terus ya? contoh itu pergi jumpa bomoh ada orang pergi jumpa dia boleh kata, "Ustaz, saya pergi jumpa bos saya nak tengok dia buat apa je." Yeah. Lepas tu saya bukan percaya, nak saja-saja nak test yeah. je. Bukan nak tanya sangat, boleh dia boleh ubat ubati saya. No no no no no, no. Walaupun you kata you tahanlah, tahanlah hmm. kan? mungkin tak kan? macam yang saya fahamkan, orang pergi jumpa dia nak betulah. Dia nak pergi jumpa Yapin saya nak tengok je. Yapin ni antiviral je ni nak cabar ni, dia, hilangkan cawan dia boleh buat tak? Dia boleh buat? Ha, tengok dia boleh buat, ayahpin boleh buat, habis ikut betul. Ya. Jadi kita nak ceritakan di sini Islam sangat sensitif dalam menjaga lubang-lubang yang boleh menjerumuskan umatnya ke dalam syirik. So, antara yang biasa dan kerap boleh buat syirik pada zaman Rasulullah dahulu, sebelum zaman Nabi adalah sembahan berhala. Kerana berhala pada zaman Nabi adalah babtu agama. Apa, satu jenis agama yang satu jenis amalan yang menjadi uh, arus perdana justru setiap bila mana Islam datang, Islam majar benda dia tak boleh, so bila tak boleh Islam tak benarkan, ada orang nak try-try buat sikit pun tak boleh juga. supaya umat Islam melupakan terus amalan yang boleh membawa kepada syirik ini Walau bagaimanapun ada di kalangan ulama' kasi itu adalah para majlis yang tetapi pada zaman kita hari ini Kita tidaklah ada dalam mindset umat orang Melayu Orang Melayu ni uh, Adat kita Menganggap patung itu sebagai satu benda yang uh, Telah terbiasa menganggap patung itu sebagai satu yang agung ya? Justru mungkin Ketegasan dalam hukum menyimpan patung ini Boleh berubah sedikit Ringan sikit bagi orang Islam Yang tidak ada background dalam masyarakatnya Menyembah patung Isis ha, itu ada salah satu pandangan ulama lah Ya, orang-orang Di Malaysia ni pun ada juga Ilimah patung kan Iaitulah orang-orang mudah Dan juga orang-orang uh, hindu lah Rasanya ya? ha, Jadi ada lah Tapi orang-orang Melayu Mereka tidak jarang ada yang background dia pernah Dulu menyebab patung Tak ada eh, Kalau dia Islam Dia Islam saja Dan orang Islam di Malaysia Lebih banyak Tercuba dengan benda yang boleh bawa syiriknya itulah percaya benda-benda khurapat <tuh> ha, Itu kat Malaysia ni cukup power Kubur boleh bawa berkat lah Batu bawa berkat lah uh, uh, Burung bawa sial lah Apa nama Uri bawa itulah Anak nangis kan inilah Macam-macam benda Itu buat Islam di Malaysia ni cabar apa Ya, orang bagaimanapun Bab mengagungkan patung ini mungkin tidak ada dalam sejarah tanah Melayu dululah ya eh, kecuali eh, Baju penganut penganut Hindu dan Buddha. Walau bagaimanapun itulah dia logik yang pertama yang menyebabkan patung tidak dibenarkan untuk disimpan dalam rumah mengikut para pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi syariat Islam ya. Adapun yang keduanya agar untuk menjauhkan juga ada di kalangan mana-mana umat Islam satu hari nanti syaitan dapat peluang dan ruang untuk masuk ke dalam pemikirannya patung itu ada special power. Kan? Okay. Uh, ada special power. Macam orang-orang ah -orang, uh, uh, apa nama Kristian, salah bukan Kristian. Or orang uh, bukan Islam zaman silam, mereka menyembah berhala. Bila mana mereka menyembah berhala, dia larang oleh Nabi. Maka mereka kata, berhala ni kami bukan sembah dia, tapi kami sembah dia liqribuna ilal zulfah untuk menjadi perantaraan di antara kami dengan Tuhan. Sebab patung Jadi dia tak buat dosa. So dia bererti, eh, so kami lah kami tak boleh nak direct jumpa Tuhan, kami melalui dia. Itulah dia pemikiran yang disebut dalam Al-Quran dan ada orang hari ini pun Jadi gitu juga. Mereka menggunakan tawassul namanya. Perantaraan untuk berdoa kepada Allah. Lalu nak menggunakan perantaraan untuk berdoa kepada Allah boleh hanya dengan tiga sahaja yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, kalaulah kita berdoa menggunakan tawasul nama-nama Allah itu diharuskan. Contoh dia apa nama Walilahil Asmaul Husna pada auzubihakan disebut dalam Quran dan bagi Allah itu nama-nama Allah ada nama-nama yang baik. Kamu berdoalah gunakan perantara nama-nama Allah. Ha, jadinya kita boleh gunakan nama-nama Allah yang pelbagai itu Kita perbanyakkan lagi Ya Rahman, Ya Rahim Ya Latif, Ya Tawak, Ya Firlana, Dunubana ha, Maka kita tak direct minta ke Allah Tapi kita puji-puji dengan nama-namanya yang membawa makna yang sangat baik boleh kita puji Itu jenis perantaraan yang dibenarkan Yang kedua, perantaraan yang dibenarkan dalam Islam semasa berdoa adalah dengan meminta bantuan Daripada orang-orang yang soleh Yang hidup bukannya mati Jangan ada orang kata Saya pergi jumpa bomoh ni Bomoh ni islamik Betul lah Ustaz Sebab apa? Bila islamik dia kata Dia kata Dia macam Al-Quran ke Tapi ingat Al-Quran Bukan Ustaz Tapi dia ni Dia menurun Tapi menurun Syekh Abdul Qadil Jilani Masuk dalam Madan dia Haa Bagus Ustaz Boleh ikut Dia wali Allah masuk dalam Madan dia Itu semua karut tu Tuan tak ada ruh Orang yang telah mati Boleh kembali ke alam dunia yang fana ini Semua ruh yang telah mati Tidak boleh kembali Ke atas dunia ini Sama ada baik ataupun jahat Ya Rasulullah pun tak kembali Dan telah pun dinyatakan dalil-dalilnya Dalam Al-Quran Berapa ramai Orang-orang yang salib Malah Rasulullah pernah sebut Kalau boleh hidup dan mati Sahabat-sahabat pun sebut Kalau boleh Hidup balik lepas mati Aku mati syahid ni Aku nak bagi hidup balik Lepas tu mati lagi syahid Hidup lagi Lepas tu mati lagi syahid Tapi Allah tak bagi Dari itu juga Dengan orang, orang yang jahat Bila mana dia sampai ke uh, Sampai ke peringkat nazak masa dibukakan pintu hijab masa dia nampak tempat dia teruk, Dia pun Apa nama Minta Allah Sarjana Apa nama Sarjana Na'mal salihan Ya Allah Kembalikan kami ke benda, Kami pasti akan buat benda baik ataupun eh, apa, apa kami akan apa lanat sabdakan wala nakuna annamina salihin kami pasti akan membenarkan apa yang kamu bawa wahai wahai nabi wahai allah dan kami akan jadi orang yang saleh kata orang-orang jahat ya tetapi allah subhanahu tak bagi tenang ya? allah tak akan berikan dia kembali Begitulah maknanya Kalau ada verbah kosong Ada orang kata Ini tuan rumah dia datang balik Nak tengok siapa ganggu rumah dia Ada orang mati Maka bapak dia datang balik Nak tengok anak dia tengok bawa bangun Semuanya tidak benar Habis kalau nampak tu tak ah, Itu jin tu kat roh. Itu jin yang menyerupai Rupa orang yang telah mati itu Dan dia bukannya Roh orang yang mati itu Ya yeah? Ha, kalau roh mati buat timo apa tak tengoklah tengok-tengok ya banyak dia ajar kita aku kena tengok pasal guru tengok kita jangan kau buatlah patutnya dia bagi taskirahlah tak payahlah saya kita sekelah panggil roh-roh aja dia bagi taskirah tenang dia kan tak boleh apa dan buat apa Nabi susah-susah kalau roh boleh datang balik buat apa Nabi susah nak pergi ceramah sampai kena baling batu baik dari